ופיני מנחת פיתים תקריב ריח ניחוח לה', והכהן המשיח תחתיו מבניו יעשה אותה. חוק עולם לה', כליל תכתר, וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל. וידבר ה' אל משה לאמור, דבר אל אהרן ואל בניו לאמור, זאת תורה תחתת במקום אשר תשחט העולה.